Угу, угу, ти на зиму паливом запаслася? Угу, та ще якось не подумала. А коли думатимеш, коли сніг паде? Слухай, а навіщо тобі те паливо? Переїжджай до мене. Та ти при розумі, Степане, до весілля. Ти ж тепер не просто так, ти секретар. Ловиш різницю? Угу, розплився у задоволеній посмішці череватько. Є в тобі, Софія, щось старомодне. Так, тепер таких не випускають. А що, не подобається? Ні-ні, подобається. Я таких, що не встигла мужика побачити і вже беркиць на спину, терпіти не можу. Висловлюся, будь ласка, делікатніше. Дитина чує. Звиняйте, мадам. Наталочку, ходи сюди. Я тут тобі щось приніс. Щосем була цього разу кольорова, гарно ілюстрована книжка «Казок». Донечка без комплексів цьомнула доброго дядю Степу у щічку. Дякую. А мама не подякує? Софія і собі притулилася до ретельно поголеної цього разу щуки. Війнуло чимось знайомим, що примусило її затримати вуста надовше. Цей запах. Знайомий, рідний, до болю дорогий. Звідки? А для мами в мене теж є подаруночок. Спакунка на білий світ з'явився строгий діловий костюм із золотими ґудзиками. Степане, яка краса. Міряй, серденько, міряй і носи, хай усі бачать, як я тебе одягаю. Костюм сидів, як улитий, зразу було видно дорогу і якісно пошиту річ. Як лялька. Тільки доведеться Гудзичуку тут перешити. Делікатно торкнувшись своїми дебелими пальцями Гудзика на грудях, інтимно зашепотів Степан. Ой, це моя вічна проблема. Це не проблема, а щастя. Не посмівши при дитині торкнутися проблеми, милосно усміхнувся претендент на володіння цим щастям. Не бачу вдячності. Софія знову поцілувала його в щоку, але цього разу довше. Вона навіть обняла його за шию і вдихнула знайомі пахощі. Арсеном пахне, здогадалася вона. А якщо закрити очі, то цілком можна уявити собі. Череватько аж млів. От що роблять із жінкою подарунки. От тобі і неприступна Софія. Добре він її розкусив. Нічого, нічого, спочатку з а потім, може, із любові. Любов'ю, гвалтом, мертву чи живу. Коли Софія в новому костюмі прийшла на роботу, це викликало в учительський тихий шок. Так одягалася тільки дружина директора. Звідки така краса? Із старого пальта перешила. Розкажи комусь іншому, ображено зауважила Вікторія. Віто – це секрет. Степан подарував. Ну, Софій, ти даєш. Вирішила нарешті. Вирішила, Віто. Не можу я жити одна. Баби пліткують, мужики липнуть. Така гедота. Твоя правда. Маленьке місто. В одному кінці чхнеш, в іншому будь здоров, скажуть. І навіть якщо не чхатимеш, однаково скажуть. «Софія, але ж ти не любиш череватька!»